Kapittel 9 Nå var det en man av Benjamin ved navn Kish. Han var sønn av Abiel, sønn av Seror, sønn av Bekorat, sønn av Afia, en Benjaminit, en meget velstående mann. Og han hade en sønn ved navn Saul. Han var ung og vakker, og det var ingen man bland Israels sønner som var vakrere enn han. Han var høyere enn alt folket, fra skuldrene og opp og eselhoppene til Kirsch Sauls far, kom bort. Da sa Kirsch til sin sønn Saul, «Jeg ber deg, ta med dig en av tjenerne og bryt opp, dra av sted og let etter eselhoppene.» Så dro han gjennom Efraims fjellområde og dro videre gjennom Shalisha-landet, men de fant dem ikke. Og de dro videre gjennom Sha'alim-landet, men de var ikke der. Och han dro videre gjennom Benjaminittenes land, men de fant dem ikke. De kom til Suflandet, og Saul sa til sin tener, som var med ham, «Kom, og la oss vende tilbake, så ikke min far slutter med å bekymre sig for eselhoppene, og heller blir urolig for oss.» Men han sa til ham, «Se, jeg ber dig om dette. Det er en Guds mann i denne byen, og mannen holdes i ære. Alt det han sier inntreffer og slår ikke feil. La oss nå gå dit, Kanske han kan fortelle oss hvilken vei vi skal gå.» Da sa Saul til sin tjener, «Og hvis vi går, hva skal vi da ha med til, mannen? Brue har jo tatt slut i skreppene våre, og det er ingenting vi kan ha med som gave til den sanne Guds mann. Hva har vi med oss?» Og tjeneren svarte Saul igjen og sa, «Se, det er en kvart sekel sølv i min hånd, og jeg skal gi den til den sanne Guds mann. Så vil han sikkert fortelle oss veien.» I tidligere tider i Israel var det dette en man sa når han gikk for å søke Gud, «Kom, og la oss gå til seeren, for den som i dag kalles profet, blir i tider gjerne kalt seer. Da sa Saul til sin tjener, «Ditt ord er godt. Kom, la oss gå!» Og de gikk av sted til byen or den sanne Guds mann var. Mens de var på vei oppover stigningen mot byen, traf de noen piker som var på vei ut for å dra opp vann, og de sa til dem, «Er seeren her?» Da svarte de dem og sa, «Det er han. Se, han er foran dig. Skynd dig nå, for i dag er han kommet til byen. I dag er det nemlig en offring for folket på Offerhaven. Når dere kommer inn i byen, vil dere straks finne ham, før han går opp til Offerhaven for å spise.» Folket får nemlig ikke spise før han kommer, for det er han som velsigner offret. Først deretter kan de som er innbøtt spise. Så gå nå opp, for nettopp nå vil dere finne ham. De gikk da videre opp til byen. I det de kom mitt inne i byen, se, da kom Samuel ut imot dem for å gå opp til offerhaven. Men Jehova hadde åpnet Samuels øre dagen før Saul kom og sagt, i morgen, ved denne tiden, skal jeg sende dig en man fra Benjaminlandet, og du skal salve han til leder for mitt folk Israel, og han skal frelse mitt folk av filisterne sånn, for jeg har sett mitt folks nød, og deres rop har nådd mig. Og Samuel så Saul, og Jehova svarte ham, Her er den mannen som jeg sa dette om til dig. han er den som skal holde mitt folk i tømme. Så gikk Saul frem mot Samuel midt i porten og sa, «Fortell meg, det ber jeg deg om. Hvor er seerenes hus?» Og Samuel begynte å svare selv i det han sa. «Jeg er seeren. Gå foran meg opp til Lopferhaven, og dere skal spise sammen med meg i dag, og jeg skal sende deg avsted i morgen tidlig, og alt det som er i ditt hjerte skal jeg fortelle deg. Når det gjelder eselhoppene som kom bort for deg for tre dager siden, så fest ikke ditt hjerte ved dem, for de er blitt funnet.» «Og hvem tilhører alt som er atroverdig i Israel? Er det ikke deg og hele din fars hus?» Da svarte Saul og sa, «Er ikke jeg en benjaminitt fra den minste av Israels stammer? Og er ikke min slekt den mest ubetydelige av alle slekter i Benjamins stamme? Hvorfor har du da sagt noe slik til meg?» Samuel tog så sel og hans stener og førte dem til spisesalen og gade den plas översplant de indbytte og det var omkring tret i man. sa Samuel til kokken. Kom hit med den andelen som er ga dig, den som er sad dette omtil dig,lägg den til side hos dig? Da øftete kokken opp lårstyke og det som var på det, og lade for han selv. Så sa han: “H er det som er blit lagt til side?ægde foran dig, Spis, for til den fastsatte tid har de lagt det til side for dig, for at du skulle kunne spise sammen med de innbutte. Så spiste Saul sammen med Samuel den dagen. Etterpå gikk de ner fra offerhaven til byen, og han fortsatte å tale med Saul oppe på taket. Så stod de tidlig opp, og det skjedde, så snart dagryet brøt frem, at Samuel begynte å rope på Saul på taket i det han sa, Stå opp, så kan sende da sto Saul opp, og de gikk begge utenfor, både han og Samuel. Mens de var på vei ned ved utkanten av byen, sa Samuel til Saul, «Si til teneren at han skal gå videre foran oss.» Och han gikk videre. Och du selv, stans nå, så jeg kan la deg høre Guds ord.»